Вношение и вдъхновение Беседа от учителя Държана пред Общи Околотен клас на 21 декември 1932 г. в София Размишление Ще прочита молитвата на пророка Вакум. за да се произнесе една молитва правилно и за да се разбере, човек трябва да има пророчески дух, да е минал през страдания. Съвременното човечество още не може да схване какво влияние упражняват светлината, топлината, въздуха, водата, храната върху човек. Обичаш някого, но какво ще стане с твоя възлюбен, ако светлината не минава през него, ако въздухът не влезе в дробовете му, ако водата и хляба не влязат в стомаха му? Странни са понятията на човека за любовта. Казваш, много обичам този човек, много съм дал за него. Какво дава човек? Обичал си го, дал си му нещо. Можеш ли да претеглиш това, което си да? Казвате, че давате любов и си взимате любовта. Единственото нещо, което нито се дава, нито се взема, това е любовта. Тя не се дели. Това, което се дава и взема, причинява скръп. Сега, като говоря за любовта и обичта, трябва да дадем научно обяснение. Лесно се говори без научно обяснение. Казвате. Ние живеем добре. В какво се заключава добрият живот? Говори се за някого, че е набожен. Моли се по три пъти на ден. Той се моли и по три пъти на ден, но и яде по три пъти на ден. Ако се моли по три пъти на ден и яде по три пъти на ден, той е свършил една работа за себе си. И яде за себе си и се моли за себе си. Какво ще кажете за яденето? Ще кажете, че без ядене не може. Като дойдете до молитвата, казвате, че без молитва може. Не може без молитва. Както не може без ядене, така не може и без молитва. Има хора, които и на сън се молят. Някои казват, че никога не се е молил. Това е въпрос, който сега няма да доказвам. Като говоря за молитвата, трябва да я разбирате в най-прост смисъл. Същото се отнася и за яденето. Какво разбирате под ядене? Защо трябва да яде човек? За да поддържа живота си. Че в храните се съдържат известни елементи, това е друг въпрос. Ако първо знаем какви елементи съдържа известна храна и тогава ядем, нашата работа е свършена. Но обикновенно човек яде без да знае какви елементи се задържат в храните. Някога човек яде и все не е нахранен. Липсват му някои елементи. Казваш, трябва да се моля. Ако се молиш и не знаеш какво е молитвата, твоята работа е свършена. Трябва да живея, за да разбера какво е живот. Ако трябва да живееш и не знаеш какво е животът, твоята работа е свършена. Някои хора нямат съзнанието нито за този, нито за онзи свят. Те смътно си спомнят за зъоня свят и са готови да го отрекат. Какво е предназначението им на Земята и това не знаят? Не само те, но и велики хора не знаят това. Казваш. Не трябва да бъда скрит, затворен. Не трябва да бъда и много отворен. Питам. Бихте ли желали вашето сърце да бъде разкрито, да виждате как пулсира, как тече кръвта в него? Бихте ли желали вашия мозък да бъде разкрит? Та който как мине да надникне вътре? Ако някой надникне във вашата глава, ще се натъкне на голям хаос. В нея няма нищо красиво. Там е страшилище. И ученият, като погледне човешката глава, казва Ангелско е лицето, но мозъкът не е тъй красив. Мозъкът прилича на змийска кожа, когато се нагърчи. Змията не е толкова лоша. Христос я взема като символ и казва, бъдете умни като змиите и не като гълъбите. Ако змията е толкова лоша, защо ще се препоръча като символ на разумност? Значи препоръча се умът на змията, но не и нейните постъпки. Това, което говоря сега, се отнася до разбирането на известни символи. Някои работи те първо ще изучавате, а от други трябва да се отучвате. Например, колко мъчно е понякога човек да не се почества. Като се намери в трудно положение, той все ще се почеше. Или като задават на човека един мъчен въпрос, той не стои право, прав, но веднага навежда главата. И децата, като не искат да кажат истината, навеждат си главата. С това те минават за много умни. Пълните класове са с наведени глави, а после се изправят. Аз тълкувам, че детето иска да каже Дано имам главата на един матрец. То взема само позата на мадреца, като наведе главата си надолу иска да каже, моята глава е пълна. Майката го пита. Ти пипа ли сладкото? Може ли човек с такава пълна глава да пипа сладкото? Ако главата ми беше празна, можеше да кажеш, че съм ял от сладкото? Понеже главата ми е пълна като на мадрец, не бих желал да пипам сладкото. Детето навежда несъзнателно главата си, с което иска да каже нещо, за да се избави. Майката веднага го пита. Кажи какво мисли сега? Защо тя постава детето на това изпитание? Какво от това, че взело три лъжички сладко? Защо тя повдига въпроса за сладкото? Сега, като говоря върху известен въпрос, някой казва, че и те са мислили точно така. Не са мислили като мен. Допущам да са мислили, но не като мен. Допущам, че са мислили, но не са си дали отговор на въпросите. Например, някой се запитва, защо съм дошъл на земята, защо не съм станал учен, защо до сега не съм забогатял. Обаче никакъв отговор не може да си даде. Един ден идват при мен двама души. Мъжът на 35 години, а жената на 29. Питат ме, могат ли да живеят двамата заедно и да бъдат щастливи. Казах им, че ако направят съдружие, двамата ще изгубят вяра в съдружието. Могат ли след това да бъдат щастливи? До сега те не са се подозирали в нищо, но щом направят съдружието, ще почнат да се подозирят и ще губят вярата си един друг. Колко религиозни хора са изгубили вярата си? Защо трябва да станеш религиозен, ако ще изгубиш вярата си? И почваш да се съмняваш в съществуването на Бога. Търсиш го тук, там и най-после казваш. Има Бог света, но никой не го е виждал. Казано е в писанието, че никой никога не е виждал Бог. Това е отвлечен въпрос. Като център на Вселената, никой същество не е виждало Бога, но неговите прояви всички могат да видят. Когато дишеш, ти познаваш Бога. Когато приемаш светлината, ти познаваш Бога. Когато пиеш водата, ти познаваш Бога. Всичко това представлява живота на Бога. Следователно. Ако питаш какво е Бог, казвам. Хлябът, водата, въздухът и светлината са прояви на Бога. Добрите и светли мисли, чувства и постъпки са прояви на Бога. Всичко, за което можеш да мислиш, е Бог. Всичко, за което знаеш и не знаеш, е Бог. И тъй. Отказаното не излиза, че човек нищо не знае. Много неща знае човека, но в даден случай той не може да види Господа. Много естествено. Как ще видиш неща, които са зад гърба ти? Невъзможно е днес да виждаш какво става зад гърба ти. Може да те убеждаваш. Убеждават, че има хора, които виждат зад гърба си. Това не е достатъчно. Вие срещали ли сте такива хора? Чели ли сте в книгите за тях? Важно е вие сами да ги видите. Казват, че има хора, които виждат и през стените. Виждали ли сте такива хора? Допускаме, че има такива хора. Допускането е едно, а действителността е друго нещо. Казвате, че някой човек е религиозен, набожен. Как познавате това? Коя е отри... отличителната черта на набожния? се е, трябва да има една отличителната черта, по която да се познава на божността. Като видите вълк, мечка, листица, веднага ги познавате. По какво? Имат поне една отличителна черта, по която ги познавате. Коя е отличителната черта на религиозния, на божния и на светията? Не искате да ми отговорите. Нито аз ще ви отговарям, но задавам този въпрос, за да мислите. Коя е отличителната черта на гениалния? Има известно съотношение между дължината и широчината на неговото лице. Ако дължината на лицето му е равна на широчината, той не може да бъде гениален. Учите на гениалния са устроени по особен начин, а не както на обикновения човек. Погледът му също е особен. Клепачите му, веждите му също са особени. Веждите на гениалния човек не могат да бъдат гообразни и причупени. Чертите на гениалния човек са дело на неговия ум. Те коренно се различават от чертите на религиозния. Религиозният живее в най-високите си чувства, а гениалният в най-низките си мисли. Религиозният живее повече с чувствата си, а гениалният повече с мисълта си. Ето защо религиозният лесно се обища. За да се справиш чувството на обида, религиозният трябва да работи повече с ума си, да се обменя с гениалния. Това са общи твърдения, а не научни. Като ви говоря, вие не знаете къде е гениалността на човека. Не знаете къде е неговата религиозност. Аз наричам религиозен човек. Този, който никога не се е разколебавал във вярата си, нито се е усъмнил, нито се е измамил. Външни измами има много. Важно е човек вътрешно да не се самоизмамва. Същото се отнася и до гениални. Външно религиозният може да греши, но вътрешно в разбирането си никога не прави грешки. Умът на гениалният действа правилно. В него няма никакви дефекти. Колкото гениалният е изправен в мислите си, толкова религиозният е изправен в чувствата си. Могат да се дадат и други определения за гениалният и религиозният, но това е норма, от която можете да се ръководите. Изобщо в духовния живот Чувствата вземат над мощие, но всяко чувство трябва да има условие за да се развива. Не смесвайте чувствата с любовта. Тя е единствената сила, която никога не се дели. Любовта не може да се внася в малки количества, както светлината и топлината. Като дойде, тя цяла влиза и излиза. Като те посети, любовта ще ти донесе всичката си радост. Умът ти ще се отвори и ще влезе обилно светлина. Що ми слезе любовта? Умът и сърцето отново се затварят. Кога се затварят? Когато любовта види, че не може да издържиш. Тя е като майката. Отваря прозорците да влезе отвън светлина, но като види, че детето не може да издържа блясъка на светлината, веднага затваря прозорците и казва Не е дошло още времето. От силната светлина детето ще се събуди преждевременно. И тъй Вие трябва да имате ясна представа за любовта. Тя не е предмет, с който човек може да се занимава. Човешкият ум и човешкото сърце още не са достойни за любовта. Няма по-велико нещо в света от любовта. Аз се чудя на хората, когато говорят за любовта като за нещо, което познават. Нещастията на хората се дължат на факта, че те не мислят за любовта както трябва. Когато човек мисли за любовта правилно, тя започва да действа в него. Тогава умът се проявя. Щом умът се прояви, това показва, че любовта е дошла. Значи, между ума и любовта съществува тясна връзка. Казвате, да. колко опити сме правили в областта на любовта? Вашите опити са подобни на тези, които прави детето, когато прохожда. Изправи се на краката си и падне. Пак се изправи, пак падне. Има ли някакъв недостатък това дете? Няма недостатък, но е слабо още, краката му не го държат. Това дете прави усилия на волята, но още не мисли. То си въобразява, че може изведнъж да се изправи на краката си, но вижда, че не може. Дигне се и падне. Външните сили се борят с него. Казват му, Слушай, толкова години си ласело, не можеш изведнъж да се изправиш. Тази наука не е още за тебе. Животинското царство се бори в детето, докато най-после то преодолява. Детето погледне нагоре и казва, не искам вече да ходя по стария начин. Има един нов начин. Сега ще го опитам. Изправи се нагоре и тупне на земята. Я си върви по стария път. Нея ще опитам новия начин. Детето настоява. Изправя се до стената, хваща се за нея, крепи се. Един ден то придобива нещо в себе си. Постепенно започва да ходи и казва... Виждате ли, вече ходя по новия начин. Онеси, които му казваха само да лази, вече мълчат. Сега и вие искате да развивате своя ум и своето сърце, но същите, които се разговаряха с детето, казват и на вас. Остави това нещо, то не е за теб. Не. Замете пример от детето. Ако не успеете изведнъж да постигнете нещо, това се дължи на ред външни причини. Ако параходът се наклонява на една или на друга страна, напред или назад, това не се дължи на самия него. Външни причини го наклоняват. Параходът е направен така, че каквито сили да му действат, той всякога запазва равновесие. Колкото по-голямо е клатушкането на парахода, толкова по-голяма е бурята. Колкото по-малко се клатушка, толкова по-слаба е бурята. Ако и вие се клатушкате, това показва, че външни сили действат. Обаче неизменното положение, в което оставате, показва, че има нещо устойчиво във вас, върху което се крепи живота. Две неща са нужни за парахода. Капитан, който го управлява и устой. Равновесие. Каквото и да ви се случи в живота, знайте, че има един, който ръководи всичките работи. Във всеки човек има един служител на великото. Това е духът. Хората имат смътна представа за духа. За да го разберат, те трябва да изучават свой ум. Чрез ума могат да си съставят понятие за духа. Сега да дойдем до някои конкретни понятия. Имате, например, една права линия. Тя е символ на нещо. Ще напише и няколко числа. Едно, две, три. По какво се отличават тези числа? Аз разглеждам единицата като причина на всички неща. Единицата, умножена сама по себе си, дава пак единица. Ако от единицата извадите единица, остава 0. Единица плюс единица прави две единици. Уния, които са свършили университет, какво ще кажат за тези действия? Аз не искам да ви изпитвам, но ви припомням тия действия. Казвате, че това са прости работи. Кой не знае тези действия? Единицата е просто за глупавите хора, но в нея се крие силата, за която само гениалният човек знае. Ти можеш ли да накараш единицата да ходи? Ето, аз Мога да я накарам да ходи. Всеки от вас, който не може да накара единицата да ходи, няма големи познания. Вие можете ли? Не можете. Който може да я накара да ходи, той има знание. Можете ли да накарате и яйцето да ходи? Като се измати яйцето, нали ходи? Казвате, че яйцето се търкаля. Да, докато не се измъти, то се търкаля. Щом се измъти, то ходи вече. Следователно. Който изважда нещата, той сам ги търкаля. Какво прави он си, който ги събира? Например, едно плюс едно е равно на две. В случая двойката показва условията, при които яйцето може да проходи. Който не разбира законите на числото 2, т.е. условията, при които може да впрекне нещата на работа, той нищо не е постигнал. Това са велики закони. Само чрез законите на числото 2, ти можеш да накараш неразумните сили, опаките неща, лошата съдба, болестите си, ромашията, да се премахна. Като говоря за тия неща, вие не знаете как може да се умножи нулата сама по себе си. Ако тя се умножи 4 пъти сама на себе си, дава единица. Цялата наука на Питагор се дължи именно на това умножаване. Трябва да се знае този начин на умножаване. Като разбираш единицата, ти разполагаш вече с унази мощна сила, чрез която можеш навсякъде да си проправяш път. Сега ние навлязохме в една отвлечена област на фокусите. Не мислете, че аз искам да ви кажа как стават фокусите. Аз искам да ви покажа как някои хора боравят с непонятни величини. Един млад българин отишъл в странство да се учи. Като се върнал, той казал на баща си. Татко, аз мога да ти докажа, че единицата е равна на двойката. Можеш, синко, чудни работи има в света. Аз съм прост човек. Докажи ми това на опит. След това бащата се обръща към жена си и казва. Нашия син ще докаже, че една кокошка е радна на две кокошки. Добре, ще заколя една кокошка, ще я сложа на масата и ще чакам синът ми да докаже това, което е научил. Бащата казва. Хайде, синко, ако можеш да докажеш, че една кукошка е равна на две кукошки, нашата работа ще тръгне напред. Синът започнал да развива своята философия, но бащата и майката нищо не разбрали. Бащата казва. Много добре, синко. Сега аз ще направя опита. Половината кокошка ще задържа за себе си, другата половина за майка ти, а за теб ще остане втората кокошка. Сега аз не искам да играя ролята на този син, да доказвам, че една кокошка е равна на две кокошки. Ще кажете, че колкото е вярно това, толкова е вярно, че и умножено на 4 пъти сама на себе си дава единица. Колкото е възможно едното, толкова е възможно и другото. Аз не твърдя нито едното, нито другото, но само предполагам. Учените твърдят, че човек е произлязал от клетка. Като минавала през различни промени, най-после от нея се образувал човек. Те доказват това по закона на еволюцията. В едно отношение те са прави, но трябва да се приеме бременността на Вселената. Значи клетката има всички условия на живот. Ако от една клетка излиза цял човек, това показва, че тя съдържа всички външни и вътрешни условия и възможности за живот. Ако приемем, че Вселената е бременна, Ясно е как е произлязал живот. Яйцето, което е в нея, се развива постоянно и така се създават формите на живот. Вън от яйцето нищо друго не може да се създаде. Когато мъти яйцата, кокошката им предава своята топлина, която преустройва вътрешно организма на живото същество. Щом яйцето е в Вселената, къде е квачката? Философите се натъкват на въпроса, кокошката ли е съществувала преди яйцето или яйцето преди кокошката? Две мнения съществуват по този въпрос. Едни казват, че първо е съществувала кокошката, а после яйцето, а другите твърдят обратното. От двете мнения се създава трето, според което приемат, че съществува една квачка, която никога не е снасила яйца, но мъти яйца. Значи яйцето е излязло по особен начин, без квачка. Това са неразбрани работи. То е все едно, като имате организъм, усещате глас без да знаете происхода на глъда. Изпитвате жажда без да знаете происхода на жаждата. Усещате нужда от въздух и започвате да дишате без да знаете происхода на дишането. Изобщо, вие не знаете происхода на процесите, които стават във вашия организъм. Значи, било е време, когато Вселената не е дишала. Това е все едно твоя баща да е дишал, а неговият да не е дишал. Било е време, когато хората не са били свързани. Обаче в света, в който живеем, всички хора и всички същества са скачени съдове. Следователно. Предполагаме, че е било време, когато човек е произлязал от същество, което... Не е тишало. Детето не може да наследи едно качество вън от майка си. И тя го е наследило от майка си. Ако си недоволен от него, казваш. Откъде дойде това качество? Проявеното качество е било в самото яйце. Вътрешните благоприятни условия са причина за измътване на яйцето. Човек се ползва отвън със слаби импулси, за да се прояви вложеното в него. Сега, като изучавам човешкия характер, имам предвид челото му и чертите на неговото лице, както и условията през които е минал. Челото на някой е 10 см широко и 3-4 см високо. Това показва докъде е дошъл в своето развитие. Умът в него не е много развит. Челата на повечето хора не са завършени. Не са завършени. В умствено отношение те трябва много да работят. У едни хора въображението е слабо развито, а от други техническите способности. От трети и музикалните способности и нататък. Казваш, Бог да ме надари. Ти си надарен, но трябва да работиш, да развиваш своите дарби. Мнози мислят, че като станат религиозни, не е трябва да учат. Те считат, че всичко ще им се даде наготово. Това е криво разбиране. Човек трябва да учи, да работи, да мисли, да си създаде чиста и права мисъл. Той не трябва да допуска в ума си нито една изопачена мисъл и в сърцето си нито едно изопачено чувство. Не поставяй нито една нечиста мисъл на твое светилник и нито едно нечисто чувство на твоето огнище. Какво представлява нечистата и изопачена мисъл? Например, ти допускаш някаква нечистотия на ръката си, но тя не позволява на водата да мине свободно през спорите на кожата. Първо ще махнеш нечистотията, която е дошла отвън. Някои нечисти мисли идват отвън и се натрупват в човешкия ум. Минаваш някъде, затруднен си материално и мислиш как да си помогнеш. Изведнъж, Имаш мисълта. Ако има възможност, щях да открадна от някъде пари да си помогна. Вървиш по нататък и тази мисъл пак ти се натрапва. Да мога да открадна нещо. Няма защо да крадеш. Тази мисъл е чужда. Не я допускай в себе си. Само глупавият краде. Има начини, по които човек може да вземе нещо, но не се допуска. Всичко трябва да става по определен път, по пътя на морала, на разумния живот. Щом не се спасва този път, човек влиза в областта на безморалието, на неразумния живот. Ако мислите, че с кражба може да се живее, ще видите, че по този начин... Работите не се оправят. На какво се дължи кражбата? На желанието от човека да събира повече, отколкото му трябва. Да събираш е естествено чувство, но да събираш повече, отколкото трябва, това наричам кражба. Ако сложиш в стомака си повече храна, отколкото той може да смели, това пак е гражба. Ако за известна работа вложиш повече мисъл, отколкото трябва, и това е неестествено. Природата държи отчет за всичко и пита човек. Защо тури повече храна в стомаха си? Защо вложи повече мисъл в работата си? Идете при воденичаря да видите какви закони действат при смилането на житото. Там, където пада житото, е определено колко жито трябва да падне, за да се смели. Воденичарят казва, Воденицата не трябва да яде много. Тори ли повече, отколкото е нужно. Воденицата не мели добре. Ако и вие, като воденичаря торите повече храна в стомаха си, очаква ви фалит, Идай. Първото нещо при самовъзпитанието е никога да не допущаш в ума си мисълта, че, шкр... че с кражба ще станеш човек. Допуснеш ли тази мисъл в ума си? Тя ще стане в тебе втора природа и след това ще те сполетят големи нещастия. Допусне ли един човек тази мисъл в ума си? Всички хора страдат. Щом е изпъди вън от себе си, всички хора се изправят. Казвате, и с честен труд хората страдат. Колко пришки излизат на ръцете им? По-добре е пришки на ръцете си, но с честен труд да изкарвате прехраната си, отколкото да бъдете с гладки ръце и да минавате в живота с безчестни средства. И гладките ръце влизат в гроба, и грубите ръце влизат в гроба, но за предпочитане е да работиш. Чуди се на хората, които не обичат да работят. Силата на човека е в работата. За всеки човек трябва да се създаде работа. Под работа аз не разбирам да работиш, за да печелиш. Работа е това, в което и умът, и сърцето взимат участие. Работата е най-красивото нещо в живота. Не гледай на работата като на унизително нещо. Ако считаш, че тя унижава човека, ти сам си създаваш най-лошите условия. Мнозина говорят за молитвата, очакват да ги научат да се молят. Аз мога да ви науча, но ще съжалявате. Един безверник се е разговарял с приятеля си. Глупаво нещо е молитвата. Аз никога не съм се молил. Само глупавите и простите хора се молят. Затова не искам да се моля. Той излязал с приятеля си на разходка из гората. Там ги срещнал едина паш, който хванал безверника и започнал да го губие. Моля ти се, не ме би. Каквото искаш ще ти дам, само моля те се, престани да ме биеш. Да, паша нещо и се освободил. След това приятелят му го запитал. Нали казваше, че никога не си се молил? Откъде знаеш как да се молиш? А Паша те би, за да ти покаже, че можеш да се молиш. Значи, ние се молим на унези, които ни бият. Защо тогава да не се молим на Господа? Че и той има тояга. Ако се молиш, няма да опиташ тоягата на Бога. Ако не се молиш, тояга ще има. Чудно нещо. Аз говорих работи, за които за пръв път ми се даде такава опитност всички страдания на хората се дължат на нежеланието им да се молят. Няма да се мине много време и те ще се научат да се молят. Как? Бедни ще станат, болни ще бъдат, гладни ще останат, богатството си ще изгубят, жена и деца ще забягнат от тях и като останат сами нещастни, ще започнат да се молят на този си, на он си да им помогне. Сега аз не искам да ви убеждавам да се молите. Вие мислите, че много се молите. Молите се, но само при тоягата. Трябва да ви чукне горния прак, за да видите долния. И това не е лошо, но по-добре е да не ви чукне горния прак. По-добре е без да ви чукне горния прак да имате вътрешно разположение на духа. Сега аз искам да ви наведа на другата страна на въпроса. Някога вие не искате да се занимавате със себе си. Знаете ли какво нещо е самовъзпитанието? Бих желал да ми покажете как вие се самовъзпитавате. Правили ли сте опити да си поставите за задача цял ден да не намерите погрешка в никого? Каквото и да видите. Каквото и да ви се случи, да казвате, че всичко е за добро. Щите, че всичко е в пълен ред и порядък. Виждате, че двама души се карат. Спрете се пред тях и ги поздравете. Виждате, че някой се моли, купае земята. Кажи му, отлична работа е тази. Във всичко виждайте. Красивото. Сега всеки от вас, където мине, във всичко вижда противоречи. Ако не виждате противоречията, вие съзнателно се възпитавате. Влизате в едно село и на пътя виждате едно умряло куче, което отдалече мирише. Не казвайте, че мирише лошо, но намерете някоя добра дума или. Отминете си, безто обръщате внимание. С когото се срещнете, кажете си по една добра дума, да всеки да пожелае да си я запише. Че някой е нарекал будала? Не се смущавай. В тази дума се крие цяла реч. Бухвата Б означава нещо, което расте – семето. Буквата У означава това, което възприема любовта. Буквата Д е плод, който е завършил своето развитие, увиснал надолу. А означава бременен човек, който носи нещо в себе си. Л – човек, който никога не се е мъчил, той има стремеж нагоре. Значи, будала никога не си чупи главата. С никого не се кара, никой не го пие, с никого не спори. Кажат му, вземи това и той го взема. Помести се и той се помества. Как ще биеш такъв будала? Каквото му заповядаш, той го изпълнява. После пита. Какво обичате още? Кога кой го види, казва. Такъв е будала. Не разбира живота. Не. Той е умен човек. Той носи известни елементи в себе си. Той е много груб човек. Не. Той е добър търговец. Има достатъчно стока. Всеки може да си купи нещо от него. Къде е лошото на поделата? Лошото в грубия човек е, че където го срещнеш... Той те спира и те тупа, на... и те туря на работа. За да ти говори, нужно е време. Затова казва, ела у дома, имам един товар, ще го туря на гърба си, не, не ли ме питаш, къде отивам? Казах ти, щом, своб... щом се освободя, ще говоря с теб. Ти се чудиш на неговата грубост а той търси начин да се освободи от товара си. Много естествено, натоварен е човек. Като знаеш това, не го питай и къде отива. Този човек е груб в себе си. Често и вие имате едно грубо чувство в себе си. И вие ще забележите, че някой ви нашепва под лъжичката в дясната страна. Ако не слушате какво ви казва, изведнъж ръцете и краката ви почват да мърдат. Готови сте да кажете опитна дума, да ударите някого. Контролирайте енергията си. И вие сте недоволни от своята грубост. Самоусъждате се, но причината не е във вас. Нямате право да се самоусъждате. Да се оставите други да ви осъдят, и то не е право. Виждате, че работата се услужнява. Ти можеш само да признаеш, че постъпката ти не е правилна. Това вече е друг въпрос. Често хората си служат вношението, без да подозират каква сила се крие в него. Някой внушава една престъпна мисъл на човека, той става от сън, мъчи се, не може да се освободи от тази мисъл. Той счита, че е извършил някое престъпление. Дръжте съзнанието си будно и не се поддавайте на чуждите мисли. Например, някой казва, че хората на изгрева не живеят добре. Той дава за пример живота на външните хора. Това е чужда мисъл. Не вярвайте на нея. На мен ли ще разправите как живеят хората от света? Ние не сме светии. Свети не сте, но и грешници не сте. Мъдрици не сте, но и глупци не сте. Освободете се от закона на вношението. Наблюдавам как хората си внушават. Казват за някого. Как се криви този, като ходи? Не му внушавай тази мисъл. Кажи, колко хубаво ходи този човек. Колко се е прегърбил този. Остави тези неща. Това не е възпитание. Не е ваша работа кой как ходи. Той е външната страна на живота. Че един бил весел, друг сериозен, той е тяхна работа. Привидно човек може да бъде... Весел или скръбен? Той се упражнява актьор на сцената. смее ли се или плаче? Той се старае да изиграе добре ролята си. Не питайте защо плаче. Нека си плаче. Един брат разправяше една опитност с едно малко дете. Майката оставила детето при него и отишла на работа. По едно време детето започнал да плаче. Братът искал да го успокои, но като не могъл, започнал да му подръжава. Детето плаче и той плаче. Детето погледнало към братя, засмяло се и казало Много плачеш, бе! Така то отихнал. По-добре е да плачеш, човекът, отколкото да го утешаваш. Щом видиш един скръбен човек влез в положението, му. остави го спокоен, не бързай да го утешаваш. Ако го утешиш, товарът му ще бъде на твоя гръб. Не мисли, че страданията са произволно нещо. Щом той е тъжен, стани и ти тъжен. Ти искаш като си весел всички хора да бъдат весели. И те искат същото. Като знаеш това. Пази се от вношение. Не казвай, че вношението е празна работа. Не казвай, че нищо не си свършил. Свършил си университета, казваш. Какво от това, че съм свършил? Радвай се, че си свършил университет. Не съм още на служба. Радвай се и за това. Назначиха на служба. Радвай се, че си впрегнат на работа. Щом мислиш така, ти живееш в разумния свят. Щом си на работа, един човек, по-разумен от тебе, има съображение, защото те е впрегнал. Той ти е дал една задача, която трябва да разрешиш. От всички се иска нова философия за живота. Външно една задача изглежда решена по един начин, но като я приложиш в живота, тогава ще имаш резултат. Това са елементарни неща, но аз мога да ви дам ред формули за самовъзпитание. Не е достатъчно да казваш, че трябва да си живее добре. Сто пъти на ден можеш да кажеш на кокошката, че трябва да живее добре, но тя пак си кара по в оемо. Колкото и да казваш на котката да не бута млякото, тя си знае своето. При самовъзпитанието човек е дошъл до положение да си служи с закона на положителното отношение. Първо той трябва да бъде здрав. Кажи си Имам всички условия да бъда здрав. Имам всички условия да бъда бога. Кога? Остави този въпрос на страна. Мисълта за здравето и богатството ще те успокои и ти ще имаш всички условия да бъдеш и здрав и богат. Не питай кога ще стане това – днес или утре. Колкото богатство ти е нужно, то ще дойде. Не вземайте за образец богатите американски милиардери. Това богатство не е вреда на нещата. Една идея е толкова реална и осъществима, колкото може да се разбере. Доколкото може да се радваш на богатството, до толкова то е за тебе. Само това богатство може да ти даде подтик. Един американски милиардер каза, Първите три долара, които спечелиш, честен труд ми причиниха по-голяма радост от всичките останали милиони. Това богатство е истинското. Защо ви е такова богатство, на което не можете да се радвате? Защо ви е такова ядене, на което не можете да се радвате? Защо ви е такава мисъл, на която не можете да се радвате? Защо ви е такава постъпка? За вас е ценно вашето съзнание да взема участие във всичко, което вършите. Сега наблюдавам как сами се спъвате в школата. Като се свърши лекцията, все ще има нещо речено казано, което ви смущава. Други е въпросът е ако не дадете никаква важност на това речено казано. Никога не говорете неща, които не сте проверили. Ще кажеш, че някой не те обича. Какво разбираш, ако някой каже, че те обича или че не те обича? Аз харесах една сестра, която всякога си казваше истината. Един ден след като се разговаряхме, тя каза Учителю, аз съм влюбчива. Лесно се влюбвам. Права си. Обаче това нещо никаква полза не ми е донесло. Как да се избави от това? Някога си кажа, няма да обичам. Щом кажа така, изпитвам голямо презнота в сърцето си. Като дам поттик на сърцето си, страдам. Какъв съвет ще ми дадете? Казах и. Не е лошо да се влюбваш, но твоето влюбване е само за момент. Втория момент се разколебаваш, започваш да съжаляваш, че си се влюбил. Като си се влюбила в някой, ти виждаш една добра черта в него, която ти дава подтик. След това започваш да изискваш от него повече, отколкото той има. Щом не получиш исканото, Разлюбваш го. Един познат ми разказваше своята опитност. Върви той един ден в гората. Среща го един апаш и му казва. Стой, дай кесията си! А мислил, че е попаднал на богаташ. Моят познат не се оплашил, извадил кесията си и започнал да отваря всичките прегради. Нямало нищо. Апашът го погледнал и казал – Хайде, върви си, друг път да носиш пълна кисия. Какво ще му иска? Беден е човекът, нищо няма. Трябва ли да се спре, да морализира и възпитава Паша? Отваря кисията си, показва му я и си заминава. Казвам. Не се подпушвай. Имаш едно желание – не го подпушвай. Не реагирай в себе си. Не мисли, че с сила можеш да измениш нещата. Бъди готов повече да отстъпваш, отколкото да воюваш за себе си. Не си противодействай. Това е закон, който Христос е изказал в стиха – не се противи на злото. Има някакво зло в тебе. Дай му място да излезе навън. Не вземай участие в него, но дай му път да си изяви. Идай. Първото нещо, което си иска от вас е да не съмесвате гениалността с религиозността. Те са две различни неща. Гениалността работи в човешкия ум, а религиозността в човешкото сърце. За да облагородите сърцето си, трябва да имате отличен ум. Умът пък се нуждае от отлично сърце. Човек се нуждае от отличен ум, отлично сърце и отлична воля. Не мислете, че от сега нататък ще станете свети. Ако светиството не е вложено във вас от начало, вие сте изгубени. Всеки има възможност да стане светия, но трябва да извоюва нещо. Например, някой има нужда от търпение, друг от кротост, трети от смирение. Ще работите върху това, което ви липсва, както ученикът работи върху дадени задачи. Изучаваш рисуване. Ще се упражняваш. Например, като рисуваш устата, трябва да предадеш нещо от характера на човек. Като похвалят някого, устата му особено се отваря. Той казва, моля, не ме хвалете. Остави човека, нека те похвали. Ти си мълчи, не прави никаква бележка. Слушай какво ти разправят. Казват: Ти си учен човек. Кажи си. Амин, тъй да бъде. Казват, че си много щедър. Не съм още щедър, но като казвате, тъй да бъде. У вас има една скритост. Пред хората казвате едно, пред себе си и мислите друго. Това е само да не се изложите пред хората. Питате. Ти ли направи това? Аз го направя. Какво ще направиш, ако по твой адрес се говори лошо? Не се оправдавай, но кажи. Що нося лошото в себе си, ще нося и доброто. И Човек трябва да разбира процесите, които стават в природата. Когато вятърът духа, не му се сърди, или измени пътя си, или го забрави и продължи своя път. Защо да не ти е приятно, че вятърът е дух? Ти казваш, днес ли се намери този вятър да ме дух? По-добре кажи. Колко хубаво се развява косата ми, колко е приятен този вятър. Ако ти падне шапката, ти пак се сърдиш на вятър. Удариш се на някой камък, сърдиш му се. Защо не се извиниш на камъка, че не си го видял? Това е цялата философия. Това са методи за самовъзпитание. Вие мислите, че като отидете на небето, ще бъдете между ангелите и ще се учите от тях. Там има голям оркестър от различни инструменти. На едного ще дадат сигулка, на друг мандолина, китара, пиано и вие трябва да свирите. Какво ще правите, ако не знаете да свирите? Мислите ли, че ангелите ще ви свирят, а вие само ще слушате? На небето. И слушателите вземат участие. Там не е като на земята. Цялата публика взема участие. Сега, вие слушате моята лекция, но ако сте на небето и слушате една лекция, няма да останете само слушатели, но веднага ще вземете участие. Ще започнете да проповядвате и вие. Казвате, тази работа не е за нас. Ние не сме дошли още до това развитие. Всеки ще направи това, за което е готов. Детето, като постъпи в първо отделение, учи това, което е за него, а не каквото баща му може да учи. Бащата може да отиде за вода с големи стомни, а детето не може да направи това. Освободете се от вношението, че не сте такива, каквито трябва да бъдете. Не, вие сте точно такива, каквито трябва да бъдете. Няма по-добри хора от вас в България. Ако има такива, нека дойдат да ми докажат, че са по-добри от вас. Аз ще ги опитам. Аз нося 20 кг. вода. Някой казва. Аз пък мога да нося 40 кг. Добре, ще опитам. Ако наистина носи 40 кг и в мен ще се яви желанието да бъда силен като него. Не е важно количеството. Важно е и аз и той да носим водата с радост и с добро чувство. Този закон работи в човек. Ако дам на един човек парче хляб или цял хляб, хляб няма да го ползва. При възпитанието малкото дадено с любов ползва повече, отколкото голямото без любов. Станеш сутрин рано, дълбочиш да се в себе си и приемаш една малка мисъл. Кажи си, днес няма да се сърдя, няма да търся лошите черти в братята и в сестрите. Сега вие положение положението на пророк, предсказвате кой е добър и кой е лош. Ти не си пророк. Бог не те е пратил като натан. Да казваш на хората да се покаят, да изнасяш грешките. Станеш ли от Иди при сестра си, при брата си и кажи една добра дума. Братко, изглеждаш много добре. Лицето ти е светнало. Виждам, че нещо хубаво преживяваш. От няколко дена забелязвам, че нещо хубаво се събужда в тебе. Кажи това и си замини. Можете ли да го приложите? Това са формули. Без формули не може. Всяка дума е формула, всеки поглед е формула, всяко движение е формула. Всичко, което съзнаваме, мислим и чувстваме, това са все формули. Това са сили. Сегашните хора очакват да дойде Христос на земята да управи света. Те го очакват като светлина. Наистина Христос ще дойде по пътя на светлината. Но по този път вървят и човешките мисли и чувства. За да дойде да Христос на земята, всички хора трябва да имат гениални умове и светли сърца. Тогава, като срещнеш една сестра или един брат, ще видиш първо доброто в тях. Ще знаеш, че в тях Бог е работил и продължава да работи. Видиш ли някакъв недостатък, ще знаеш, че това е нещо външно, което лесно се изчиства. Вземи тази картина и я изми. Тогава ще се добуваш само на онова, което Бог е създал. Всеки човек има нещо създадено от Бога и нещо от човек. Спирайте се върху това, което Бог е създал, а не върху човешкото. Щом видите нещо хубаво и красиво в човека, това е божественото, което работи в него. Ако си кисел, това е човешкото. Ако съжаляваш за това, божественото работи в тебе и те насърчава да бъдеш друг. Работете върху красивото във вас. Казано е в писанието. Ако вие не пребъдвате в мене и аз във вас, нямате живот в себе си. Направете превод на тези думи. И тъй, мислете върху това, което вие разбирате, а не върху това, което другите разбират. Важно е какво вие сте разбрали. Казано е още, ако думите ми пребъдват във вас и Вие пребъдвате в мене, аз и отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. Това да бъде тема на вашия живот. Работете върху нея. Пазете се от закона на самовношението. След закона на вношението, иде закона на вдъхновението. Вдъхновението иде от божествения свят. Вие влизате в друг свят. Няма да напуснете земята, но смисълта, ти, смисълта си ще живеете в друг свят. Да живееш в света на тъхновението, това значи да измениш начина на мислене и на чувстването си. Да първо регулирайте закона на самовношението. Как? Чрез противодействие. Внушите ли си мисълта, че сте лоши и че нищо не можете да направите, кажете си. Не съм толкова лош. Ще бъда добър. Ще излезе нещо от мен. Непостоянен си. Постоянен съм. В бъдеще ще съм още по-постоянен. Ти си безверник. Не можеш да се молиш. Не можеш да правиш добро. Мога да се моля. Мога да правя добро. Не можеш да учиш. Нищо не разбираш. Мога да уча. Мога да разбирам. Като си внушаваш по този начин, ще придобие светлина, която ще ти помага. Това е един от великите методи за успеха на човек. Работи с този метод година, две, три и тъй. На всяка лоша мисъл противопостави добра, положителна мисъл. Дойде ли ти в ума положителна мисъл, турия на мястото й? Това значи всяка добра мисъл трябва да се реализира. Тайна молитва Беседа от учителя, държана предобщи околотен клас на 21 декември 1932 година, София